З всеукраїнським статусом. Третє. Порядок створення та припинення діяльності об'єднань громадян. Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які досягли 18 років необмежені судом у дієздатності і не утримуються в місцях позбавлення волі. Засновниками громадянських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих – 15 років. Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які досягли 18 років членами громадських організацій, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій становлюється за їх статутами. Об'єднання громадян діє на основі статуту, що не повинен суперечити законодавству України. Легалізація, офіційне визнання, об'єднань здійснюються шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Міжнародні організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Легалізація місцевої громадської організації здійснюється виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів. Ліквідація об'єднань громадян здійснюється на підставі статуту або рішення суду. Четверте. Права об'єднань громадян, господарська та інша комерційна діяльність. Зареєстровані об'єднання користуються правом набувати майнові і немайнові права, представляти і захищати законні інтереси своїх членів – брати участь у політичній діяльності та інше. Політичні партії також мають право брати участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Політичні партії мають обмеження щодо одержання коштів та іншого майна. 5. Нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян, відповідальність за порушення законодавства. органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту. Нагляд за використанням та додержанням законності об'єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури. Контроль за джерелами надходжень, сплатою податків Здійснюють фінансові органи. За порушення законодавства до об'єднання громадян можуть бути застосовані такі стягнення. Попередження, штраф, тимчасова заборона, зупинення окремих видів діяльності, тимчасова заборона, зупинення діяльності, примусовий розпуск, ліквідація. Шосте. Міжнародні об'єднання громадян Громадські організації і їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступити в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечить міжнародним зобов'язанням України. Глава 12. Закон України про правовий статус іноземців від 4 лютого 1994 року.